Її погляд мимоволі помандрував туди, куди були втуплені очі Генріхові. Там металися сполохані язички свічок, мов велетенські кажани, злітали чорно-червоні накриття з людей. А натомість було несамовито біле світло людської наготи, було від проповідника – від усіх, хто чаївся збоку, по усіх закутках. Обличчя Йопраксія не бачила, не розрізняла, лиш голі тіла, безліч тіл, Ніби підвелися всі мертві світу І прийшли на страшний суд. Сплетіння жіночої чистоти, Щововічої смаглявістю, Білість і бруд, ніжність і жорстокість, а з усього зненацька стали врізнятися обличчя. Вона впізнавала графів, баронів, єпіскопів, своїх двірських дам, а Батису Адельгейду. Проповідник, відкинувши в темряву свій плащ, не вмовкав. Уздіймав свій настирливий голос над брудом і безсоромністю. Говорив уже, здається, про тих двох. Єдиних тут, хто ще зберіг на собі одяг. Захованих одягом, відокремлених від усіх неприступних І із безщещення, державний муж уподібнюється мостові через велику ріку, як міст, він поєднує людей цілі землі, його призначення відкрите всім, воно величних очі сумне, бо не посідає в собі ніжної краси. Натомість жінка. Народжується для святощів ніжності й краси. Тому нагадує вона собор. Усі йдуть до неї, як до собору, І вмирають від захватів її красою, як у святинях. У собор входять многі, А не належить він жодному. Бо те, що видається власністю всіх, Не може нікому й належати. У соборі панує Бог у жінці, Любов? Тож хай запанує любов сьогодні. Дикий зойк покрив слова проповідника. Крізь сплетіння голих тіл і чорних тіней пробивалися до світла якісь чоловіки. У метанні чорних тіней, нагих тіл, у зловісності поква бігла четверо. Знесамовитіло тягнули якусь ношу, рвали її в боки. Розсмикували, розшарпували, проповідник відступився від табернакулума, мов звільняючи місце для тих розшалілих, жіночий зойк безсило борсався під склепіннями собору. Йупраксія нарешті побачила, що ті четверо несуть жінку, вона відбивається, довге чорне волосся тягнеться по кам'яній підлозі, розмиталося по обличчю, по грудях, прикриваючи бодай трохи наготу. Тіло в жінки було чине найбіліше з усіх жіночих тіл. А може, близькість безлічі свічок робила його таким? Темні тіні звабливо тепліли по тому тілі. Волосся металося на всі біч, і здавалося, що й воно кричить від наруги, скаржиться, обурюється. Чоловіки поклали жінку на табернакулум, тримали її міцною жорстоко як Авраам свого сина Ісаака, жертвуючи Богові. Жінка билася в їхніх руках, норовиста і дужа, волосся врешті впало кудись вниз, цяйнуло жіноче обличчя. І в пракці ще не вірила тому, що побачила, але тої ж миті почула знайомий стук дерев'янки об кам'яну підлогу. Дерев'янка стукатіла хапливо, гарячково, торжествуючи, барон заубуш з червоною машкарою на очах, зовсім наги розсуваючи усіх, Ішов урочисто на ту розкладену безпомічну жінку. І тут Євпраксія впізнала в ній свою журину і впала в непам'ять. Літопис Безсилля. Не мала часу на хворощі. Повинна була боротися. Хто міг прийти на поміч Євпраксі? Імператора залічувала до таких самих насильників, які заубуш. Журини могла колись хоч плакати. Тепер Журини не було. Кинулася в Рейн, і її поховали навіть без церковного відспівування, як самогубцю. Лишалася церква, у стінах якої сталося найстрашніше, заплямована так само, як і вона, і Але однаково всемогутнє, божий імператор усе своє життя віддав боротьбі з нею і здолати, як видно було, не зміг. В безсилій люті до своєї жони Генріх позбавив її привілею всіх, хто наділений високим походженням. Відібрав її юпраксію Духівника Київського, лишивши Абата Бодо, присутність якого можна було терпіти тільки за умови, що імператриця мала б коло себе і отця Северіана. Євпраксія сподівалася на відомщення імператору, вірила, що пригадається колись йому ще й цей негідний учинок. Уперто уникала зустрічі з Абатом Бодо. Щоразу домагаючись у Генріха повернення її привілею. Та коли ти у тяжкім горі, тоді не до привілеїв. З розпаченої праксія покликала Абата Бодо, і коли той прийшов, розповіла йому про туги доти і той жах, яких зазнала від імператора і його прислужників. Питала в Абата поради, вимагала підтримки його Бога. Він спробував її втішити. Простовуючи зловчення, було сказано таке: передовсім слід звернути увагу на ті слова апостола, які він виголосив, передбачаючи майбуття. Єресі потрібні, щоб випробувати тих, хто перебуває у вірі. Ось чого головним чином.